A római levél befejezése. A hit megnyilvánulása nyomások alatt. Ez az első alkalom abból a négyből, amikor áttanulmányozzuk a római levél utolsó öt fejezetét, vagyis a 12-től a 16. fejezetig. Ezeknek az üzeneteknek a következő címet választottam. A hit megnyilvánulása nyomások alatt. Azt hiszem, a legtöbben, akik megpróbáljuk megélni keresztény hitünket, egyetértünk abban, hogy a mai világban nyomás alatt élünk. Különféle nyomások alatt. Társadalmi nyomások, szellemi nyomások, mentális nyomások, érzelmi nyomások. Amikor megértem a bevezetőt ehhez a sorozathoz, azt a kifejezést használtam, ami ma nagyon népszerű Amerikában. Ez az a pont, ahol a gumi hozzáír az aszfalthoz. Itt próbáltatik ki, hogy a hitünk kiállja-e a nehézségeket. Nyilván, áment tudtok mondani mindarra a sok dicsőséges teológiára, amely a római levél első 11 fejezetében szerepel. De most arról fogok beszélni, a hitünk vagy igazolódik, vagy kudarzott való. Ez az a teszt. Az egész Bibliában ezt láthatjuk. A Biblia soha nem elvont intellektuális igazságokat tár elénk. Először mindig bemutatja az igazságot, aztán elmondja, hogyan vonatkozik ez az életünkre. A Bibliában sehol nem találtok pusztán elvont intellektuális teológiákat. Ez Istent nem érdekli. Őt az életünk érdekli. A Biblia minden igazsága arra szolgál, hogy Isten szerinti győzelmes és gyümölcsöző életet éljünk. Ha sok mindent tudunk, és megszerzünk különféle iskolai végzettségeket, de nem érjük el ezeket az eredményeket, akkor Isten céljai nem teljesülnek az életünkben. Ha most megkeresitek a 12. fejezetet, akkor láthatjátok, hogy az első öt vers különösen vonatkozik rám, mivel az iskolában logikát tanultam. Paul ezt mondja, kérlek azért titeket testvéreim, számomra mindig szinte kiugrik a lapról az azért szó. Már nagyon sokszor mondtam, és talán már ti is hallottátok, hogy amikor a Bibliában az azért szó szerepel, akkor mindig meg kell néznünk, mire is vonatkozik. Mert ez mindig egy logikai kapcsolatra utal a korábban elhangzottakkal. Hiszem, hogy ez az azért itt a romai levél 12. rész első öt versében, a levél első 11 részének teljes tartalmára vonatkozik. Ebben a 11 fejezetben Pál csodálatosan kifejtette Istennek az emberre vonatkozó tervét. Hogy megigazoljon Isten előtt, hogy helyreálljon az Istennel való kapcsolata. Hogy élvezhessék Jézus keresztáldozatának minden áldását. Mindez csak azért lehet ilyen világos, mert a Szent Szellem ezt kifejtette Pálnak. De amint már mondtam, Isten itt nem állt meg. Most az a kérdés, hogyan tudjuk ezt megélni, mit jelent ez a mi mindennapi életünkben. Azért áll itt ez az azért, mert Pál ezt mondja, mindannak fényében, amiről Isten gondoskodott a számunkra, így kell reagálnunk. Ez legyen a válaszunk. És ha valami egyértelmű a Bibliából, akkor ez az, mert a válasz annyira egyszerű, gyakorlatias és kézzelfogható. Én személyesen nagyon aggódom a szuperszellemi keresztények miatt. Azt szoktam mondani, hogy ma a Szent Szellem a leggyakorlatiasabb személy az egész Földön. Úgy gondolom, hogy ha valami nem gyakorlatias, akkor az nem is lehet szellemi a szó igazi értelmében. Amikor tehát elolvasok az első öt verset, látni fogjátok, hogy Istennek az elvárása, az a reagálás, amit tőlünk elvár, rendkívül kézzel fogható. Szerintem így lehet a legjobban jellemezni. Az Isten írgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként a oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ami is szellemi, vagy mondhatnánk logikus Isten Tehát mit kért tőlünk Isten? Nem valami teológiai dolgot, nem valami olyasmit, ami nagyon misztikusnak tűnik, vagy intellektuálisan ösztönző, hanem a testünket akarja. Azt a cserépedényt akarja, amelyben élünk. Ezt kéri tőlünk. És ennél kevesebbel nem lehet őt kielégíteni. Azt akarja, hogy tegyük oda a testünket áldozatként az ő szolgálatának oltárára. De ezt mondja, élő áldozatként. Miért választotta az élő szót? Azért, mert az ószövetségi áldozatokra gondolt, amikor a feláldozott állatokat először megölték, aztán a testüket az oltárra helyezték. Pál ezt mondja, azt akarom, hogy ugyanilyen valóságosan tegyétek a testeteket az oltárra, de ne öljétek meg. Nem halott áldozatot akar, hanem élő áldozatot. Az itt használt nyelvet, nyelvezet szerint ez a ti szellemi Isten tiszteletetek. Az itt használt kifejezés szerepel mindenhol a papok áldozataira vonatkozóan, amelyeket a templomban bemutattak. Tehát a Jézusba vetett hitünk által papok leszünk, és az egyik legfontosabb papi kötelességünk az, hogy feltegyük a testünket Isten oltárára élő áldozatként. Ezt kéri tőlünk Isten. Ez nem bonyolult, hanem nagyon is egyszerű. Láthatjátok, hogy az Ószövetségben, amikor valaki feltesz egy állatot Isten oltárára, akkor az az állat többé már nem az övé attól kezdve az állat Istené. Amikor az állat teste megérintette az oltárt, és a pap levette róla a kezét, attól kezdve az állat teljes mértékben el lett különítve Isten számára. Amikor tehát felteszed a testedet Isten oltárára, attól kezdve nem a tied többé a tested, hanem Istené. Nem te döntöd el, mit teszel, Mit eszel, milyen ruhát veszel fel, hova utazol, mindez Isten döntése. Ettől kezdve a tested az ő tulajdona, és ő azt tesz vele, amit akar. Ha akarja, életben hagyja, vagy halára ítéli, mindez az ő döntése. Ezt a választ kéri tőlünk, Isten. Azok, akik ilyen válasz nélkül próbálnak keresztények lenni, vége érhetetlen problémákkal fognak találkozni. Kénytelenek állandóan lelki gondozásra járni, és sok munkát adnak a lelkigondozóknak. Azt tapasztaltam, hogy ha tápláljátok az emberek problémáit a szolgálatban, akkor soha nem értek a lelkigondozás végére. És azok az emberek, akik állandóan csak a problémáikkal foglalkoznak, soha nem érnek a problémáik végére. Valamilyen módon túl kell lépned saját magadon. Ez Isten módszere, ahogyan saját magadon és a problémáidon túl léphetsz, helyezd a testedet az ő oltárára. Minden fenntartás nélkül add át magadat Istennek. Ettől kezdve ő viseli érted a felelősséget. Régebben nagyon sok időt eltöltöttem azzal, hogy lelki gondozásban részesítettem keresztényeket, akik a megkerestek a problémáikkal. De a követke... arra a következtetésre jutottam, hogy ezeknek a problémáknak a fele nem is létezne, ha valóban megtértek volna. A megtérés a kulcs. Forduljatok el a saját magatoktól, önértektől a saját akaratotoktól, mondjatok le a döntési jogotokról, a saját dolgaitok cselekvéséről, és mindez megjelenik ebben a csodálatos képben. Tegyétek a testeteket az oltára. Ez azt jelenti, hogy Isten csak a testem érdekli, a szellemem és a lelkem nem. Isten azt mondanám, hogy nagyon igyes. Ha megszerzi a testedet, akkor minden az övé. Szöröstől, bőröstől, és ennél kevesebbel nem éri be. Sántikálhatsz a úton, félig odaszánt keresztényként, nagyon sok hasonló ember társaságában, akik ott ülnek veled együtt a templomban, de soha nem fogod megtapasztalni a keresztény élet valódi beteljesülését, amíg meg nem hozod ezt a döntést. Ennek az elkötelezettségnek az eredményeként Pál aztán kifejti a következményeket, amelyekre számíthatunk az életünkben. De ne felejtsétek el, hogy ezeket a következményeket Isten nem ígérte meg azoknak, akik nem kötelezik el magukat. Tehát újból felfogom olvasni az első öt verset, aztán végigmegyünk számos egymást követő lépcsőfokon, amelyek ebből a kezdeti kötelezettség vállalásból fagadnak. Az Isten érgolmára kérlek tehát titeket testvéreim. Más szavakkal, mindannak fényében, amit Isten tett értünk, az ő irgalmából és kegyelméből, amit nem érdemeltünk meg, nem tudjuk megszolgálni, nem követelhetjük, ő mégis megtette. Hogyan kell reagálnunk? Hogy okos, Isten tiszteletként csányátokod oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, ami a ti szellemi és logikai, Papi, Isten, tiszteletetek. Aztán a kérdés tagadási oldalával folytatja. És ne igazodjatok a világhoz. Itt a világ szó szerepel, de valójában erről a korról van szó. A görögben a világ kozmosz, a kor pedig ajon. Ebből származik az eon, angol szó. A kettő nem ugyanaz. A kor egy időszak. Mi egy bizonyos korban élünk, egy adott időtartamon belül. De Pál ezt mondja, ne alkalmazkodjatok ehhez az időszakhoz. Ne éljetek úgy, mint ahogyan az emberek élnek ebben az időszakban. Mert a Galácia 1.4-ben azt mondja nekünk, hogy Krisztus megszabadított minket a jelenlegi gonosz korszaktól. Tudjátok, miért gonosz ez a korszak? Elmondjam? Megtaláljátok a választ a 2. Korintos 4.5-ben. Azért, mert az Istene is gonosz. Ki ennek a korszaknak az Istene? A Sátán, úgy van. Isten nem váltja meg ezt a korszakot. Isten minket vált meg ebből a korszakból. Azok a keresztények, akik úgy próbálnak élni, mintha továbbra is ehhez a korszakhoz tartoznának, mindig zűrzavaros állapotban vannak. Amennyire én tudom, ezekkel a fordítási kérdésekkel szinte soha nem foglalkoznak a mai amerikai gyülekezetekben. Meg kell szabadulnunk a jelenlegi gonosz korszaktól. Isten nem fogja megváltani ezt a korszakot, hanem véget fog vetni ennek a korszaknak. És amikor ez a korszak véget ér, a sátán többé már nem lesz Isten. Ezért harcol minden erejével ennek a korszaknak a folytatódásáért, amíg csak bír, de nekünk nem szabad alkalmazkodnunk ehhez a korszakhoz. Nem szabad úgy élnünk, mint azok az emberek, akik ehhez az időszakhoz tartoznak. Mi nem ide tartozunk, hanem az örökké valósághoz. A zsidókhoz ért levél írója ezt mondta, mi megízleltük a következő kor erőit, a Szent Szellem és Isten igé által. Az egyik oka annak, amiért Isten azt akarta, hogy ízleljük meg az eljövendőkor erőit, az volt, hogy Isten el akarta venni az étvágyunkat a jelenlegi kortól. Ha valóban megízleltétek mindazt, amit Isten felkínál nektek a Szent Szellemen keresztül, akkor a jelenlegi kor jelenleg Elfogadhatatlannak. Miért foglalkozzam ezekkel? Miért töltsem ezekkel az időmet? Miért lelkesedje miattuk? Ezek mind elmúlnak. Csak idegi, ideiglenesek. Minden romlandó, és meg fog semmisülni. Nincs semmi tiszta a jelenlegi korszakban. Ez egy romlott korszak, amelynek az Istene is romlott. Isten érgalma viszont megszabadított minket ettől a korszaktól. Szeretném ezt megmutatni nektek. Galácia 1.4. Különben még ezt kérdezitek, hát ezt meg honnan szedted? Válaszom az, hogy páltól. Galácia 1.4. Őszintén meg kell mondanom, hogy talán vannak mások is, akik így tanítanak, de én még nem találkoztam velük. Nem akarok dicsekedni, de el kell mondanom, hogy van egy hatalmas szakadék a tanításban, ebben az országban erről a kérdésről. Galácia 1.4. El kell olvasnom az elő, előző verset is. Harmadik vers. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Jó Jézus Krisztustól, ami, aki önmagát magát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz korszakból Istennek, ami Atyánknak akarata szerint. Itt is ugyanaz a szó szerepel, mint a Róma 12.2-ben, de ez a fordítás más fordításokkal együtt inkább világnak fordítja. A világ egy másik fogalom. A világ inkább egy társadalmi rendszer. De a korszak egy adott időtartalmra vonatkozik. Mindkettőtől meg kell szabadulnunk. Ha elolvassátok a galáciai levelet, akkor látjátok, hogy először a jelenlegi gonosz korszaktól kell megszabadulnunk, utána pedig a jelenlegi világtól. Az utolsó itt az, hogy Isten őrizzem meg engem a dicsőség dicsekvéstől, kivéve az Úr Jézus Krisztus keresztjével való dicsekedést, amely által a világ megfeszítetett számomra, és én is a világ számára. A világ és a korszak nem ugyanaz. De nem hiszem, hogy megszabadulhatsz a világtól, ha nem szabadultál meg ettől a korszaktól. Térjünk vissza tehát a római levél 12. részéhez. Ne igazodjatok ehhez a korszakhoz, hanem változtatok meg, értelmetek megújulásával. Figyeljetek meg, hogy Isten nem befelé változtat minket, hanem belülről kifelé. Megváltoztatja a gondolkodásmódunkat, aztán megváltoztatja az életmódunkat. A vallásosság alapvetően ennek pont az ellenkezőjével próbálkozik. A vallás kívülről kezdi, mit vegyél fel, mit egyél, mit így hova mehetsz, és megpróbálja megjobbítani az embereket úgy, hogy megváltoztatja a külsődleges dolgokat. De ez nem működik. Isten módszere viszont működik. Ő belülről változtat meg minket. Megváltoztatja a gondolkodás. Módunkat. És miután a gondolkodás megváltozott, az életmódunk is megváltozik. Olyan nincs, hogy helytelen a gondolkodásod, de megfelelő módon élsz. Az sem lehet, hogy megfelelő módon gondolkodsz, mégis helytele módon élsz. A gondolkodás módod meghatározza az életmódodat. A jelenlegi korszak embereinek legfontosabb jellemzője az önközpontúság. Minden helyzetben mindig ezt kérdezik. Mi hasznom lesz nekem ebből? Mit nyerek belőle? Miután az elméd megújult, Isten központúvá válsz. Nem ebből a szempontból közelíted meg az egyes helyzeteket és döntéseket, hanem ezt fogod kérdezni. Isten mit nyer ebből? Mi Isten akarata? Mi Isten terve? Dicsőíteni fogja az Isten? Ezt jelenti az elme megváltozása, de addig ez nem fog megtörténni, amíg fel nem ajánlod a testedet. Istennel nem lehet alkodozni. Ha valami mást akarsz, akkor is ezt fogja kérdezni. Hol van a tested? Ott van az oltáromon? Az én tulajdonom már vált? Teljes joggal rendelkezhetem a tested fölött, ahogyan akarok? Ha nem, akkor ne beszélj nekem az elméd megújulásáról, mert ez az alapvető követelménye. Te, te felajánlod a testedet, Isten pedig megújítja az elmédet. Ha ragaszkodsz a testedhez, akkor Isten nem tesz semmit az elméddel. Hányan tudtátok, hogy Isten mindig komolyan gondolja, amit mond? Rendben, dicsőség Istennek. Akkor folytassuk a 12. rész második versével. Ne igazodjatok ehhez a korszakhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata hogy a saját tapasztalataitokban megismerjétek Isten akaratát. Millió számra élnek újjászelettet keresztények, akik soha nem ismerték meg Isten akaratát az életükre nézve. Csak ő döngenek. Megpróbálnak helyesen élni, de nincs igazi motivációjuk. Nincs jövőképük. A Biblia ezt mondja, jövőkép nélkül a nép elvadul. Ezért olyan fegyelmezetlen sok keresztény. Zabolátlanul élnek, mert nincs jövőképük. Vegyétek a példát az atlétákról. Pár sokszor használja ezt a képet. Miért tud valaki gyorsabban futni, vagy magasabbra ugrani, mint mások? Azért, mert van jövőképe, és a jövőképe miatt sokat edz. Képzi magát, és fegyelmezettel él. A fegyelem sokkal intenzívebb dolog annál, mint a le legtöbb keresztény valaha is gondolná. A jövőkép motiválja az embert. Ha nincs jövőkép, akkor fegyelem sincs. Az ilyen ember rendetlenül él, az egyik nap fent van, a másik nap lent. Itt egy kis harc, ott egy kis eredmény, de nem azt teszi, amit Pál szerint tennünk kell. Teljes erőnkkel igyekeznünk kell ahhoz, hogy megüssük a mércét. Tehát hogyan kell teljes erőnkkel törekednünk? A mércét csak akkor tudjuk megütni, ha az elmünk megújult. Isten ad neked jövőképet, és megmutatja, mit vár el tőled, személyesen, egyénileg. Aztán Pál mond három csodálatos szót Isten akaratáról. Jó, elfogadható és tökéletes. Minél jobban tudod, annál jobb eredményt érsz el. Először megérted, hogy Isten akarata jó. A legjobbat akarja neked. Biztosak vagytok ebben? Aztán elfogadható. Minél jobban ismered, annál jobban fogod élvezni. És végül tökéletes. Lefedi a személyiséged minden területét, életed minden egyes részletét. Kiterjed arra, ahol ősz, kiterjed az ételedre, amit eszel, kiterjed a ruhádra, amit viselsz, kiterjed az emberekre, akikkel találkozol. Nincs olyan részlete az életednek, amire ne terjed neki Isten akarata, ha egyszer megismerted az ő tökéletes akaratát. Tudjátok, mit fedeztem fel a saját életemben? Gyakran előfordul, hogy azok a dolgok, amiket fontosnak tekintettem és amelyeket imádkoztam, és amelyek miatt gyötrődtem, viszonylagosan jelentéktelenek bizonyultak. Mások viszont, amelyek alig jutottak az eszembe, olyan döntéseknek bizonyultak, amelyek megváltoztatták az életemet. Véletlenszerű eset volt, hogy bevándoroltam az Egyesült Államokba. Ezt nem sokan mondhatják el magukról. Látogatóban érkeztem ide, 1963-ban. Azt mondták, ez túl hosszú idő egy látogatás volt. És akkor mit tegyek, kérdeztem? Ezt válaszolták. Inkább le kellene itt telepednie. Eszemágában ágában sem volt, hogy bevándoroljuk az Egyesült Államokba. Ezt gondoltam, hiszen éppen az Egyesült Államokban van a legtöbb prédikátor. Mégis ez bizonyult a legfontosabb fejleménynek az egész életemben. Itt élek már, te jóságosig, csak nem 30 éve, amerikai állampolgáronként. Soha nem állt ide költözni. Soha nem imádkoztam ezzel a döntéssel kapcsolatban. A határon kellett eldöntenem, ott állt mindenféle ember, akik az Egyesült Államokban akartak letelepedni. Hálás vagyok Istennek a bevándorlási hatóságokért. Minden egyes alkalommal, amikor dolgom van velük, az jut eszembe, hogy egy újjászületett keresztény lehetett, aki ezt elintézte. Semmi rosszat nem vagy nekem róluk. Kedvesen, udvariasan és figyelmesen bántak velem. Könnyű kritizálni a hivatalnokokat, de én azt mondom neked, még nem volt dolgod néhány olyan ország hivatalnokaival, ahol én már jártam. Inkább nem mondom el, hogy melyik országra gondolok. Miért szerhezek magamnak problémákat? Hát, a később még vissza kell mennem oda. Akkor inkább folytassuk. Utána Pál ezt mondja, a harmadik versben, ez a következő szakasz. A nekem adatot kegyelem által, mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék. Más szerint egészségesen gondolkozzék. Az Istentől kapott hit mértéke szerint. Ez a következő fejlemény. Felfedezett, hogy Isten adott neked egy bizonyos mértékű hitet. Isten mindenkivel külön-külön foglalkozik. Nem azonos mértékű a hitünk, és nem azonos jellegű a hitünk. A prédikátoroknak és szolgálóknak sem azonos jellegű a hitük. Vannak, akiknek erős a hitük a gyógyítás, a másiknak nem. De Isten mindenkinek, minden szolgájának adott egy bizonyos mértékű hitet. Aztán figyelmeztet minket, hogy a hit és a büszkeség összeegyeztethetetlen. Tudjátok ezt? Ez az igazság végigfut az egész Biblián. A hit és a büszkeség összeegyeztethetetlen. Az a két ember, akit Jézus a legjobban megdicsért a hitért földi szolgálata során, két olyan ember volt, aki, aki teljesen méltatlannak tekintette magát. A római százados, aki ezt mondta Jézusnak: nem vagyok méltó arra, hogy az én házamba, jöjj, és a szíró főniciai asszony. Jézus kutyának nevezte őt, de az asszony így felállt, igazad van, uram, én csak egy kis kutya vagyok. Te azért kaphatok egy kis morzsát. És mit felelt Jézus? Asszony, nagy a te hitet. Erre a hozzáállásra van szükséged. Szolgáld ki magad. A két legalázatosabb embernek volt a legnagyobb hite. A hit és a büszkeség összeegyeztethetetlen. A büszkeség bizonyos értelemben a hitet pótolja, és rendkívül arrogáns. De ez nem azonos az új szövetségi hittel. Amikor szeretnél megkapni egy állást, ne, nem azonnal az elnöki székre pályázol, hanem elküldenek, hogy üríts ki a szemetet, ott van a helyed. Inkább szép, biztonságosan kapaszkodj fel alulról, nem felülről lefelé. Rendben. Tehát Isten mindenkinek adott egy bizonyos mértékű hitet, de ez csak akkor működik, ha alázatosak vagyunk. A következő nagy igazság, amely nagyon fontos, az, hogy a hitnek az a mértéke, amelyet Isten nekünk adott, közvetlen kapcsolatban áll azzal a helyel, amelyet a Krisztus testében el kell foglalnunk. A fejezet egyik legfontosabb tanulsága az, hogy csak akkor lehetsz igazán hatékony keresztény, ha megtalálod a helyedet a Krisztus testében. Nem egyszerűen egy kis új vagy, ami a levegőben löveg, hanem egy új vagy, amelynek kapcsolódnia kell az egyik kézhez, amely viszont kapcsolódik a karhoz, az pedig a testhez. Nincs helyük azoknak az embereknek, akik ezt mondják. Én inkább egyedül élek, nincs szükségem másokra. Minél hosszabb ideje élek keresztény életet, annál jobban látom, milyen nagy szükségem van a testre időnként, amikor kezdek egy kicsit önhít lenni, akkor Isten megengedi, hogy olyan események történjenek, amelyekből megláthatom, hogy szükségem van keresztény társaira. A testben kell lennem. A test részeként kell működnem. Vannak, akik csalódottak. Nem érték, mi baj van velük. Miért nem találják a helyüket a testben? Van hitők, de nem tudják, mit kezdjenek vele. Ha dolgassam el, mit mond Pál a testről, negyedik és ötödik vers. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Isten mindenkinek kijelölte a helyét a testben, és csak akkor tudunk hatékonyan tevékenykedni, ha megtaláljuk a helyünket a testben, és ott látjuk el a feladatunkat. És tapasztalni fogjátok, hogy az Istentől kapott hit mértékű hit teszi lehetővé, hogy betöltsétek feladatotokat a testben. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát. Ha kéznek kell lenned, akkor, nevezzük így, kézjellegű hitre van szükséged. Értitek? Ha lábnak kell lenned, és Isten lábjellegű hitet adott neked, akkor ne akarj kéz lenni, mert ennek katasztrofális következményei lesznek. A kezem nagyon hatékony mindaddig, amíg kézként használom. De ha megpróbálnék a kezemen járni, az már egészen más történet lenne. Megismétlem, azért van olyan sok csalódottság, frusztráció a Krisztus testében, mert az emberek nem jó helyen akarják ellátni a feladatokat. Olyan funkciót akarnak betölteni, amelyhez nem kaptak Istentől hitet. Mindenki megtapasztalja a hit próbáit. De alapvetően az a helyzet, hogy ha valaki állandóan küzdködik a hitért, az szinte biztosan arra utal, hogy nem a megfelelő helyen van a testben. Mert a kezemnek nem kell különleges erőfeszítéseket tennie azért, hogy kéz lehessen. Minden különösebb gondolkodás nélkül is kéz marad. De ha a kezemet valamelyik másik testrészem helyett akarnám használni, akkor nagyon sok erőfeszítést kellene tennem. A keresztény életben nem lenne szabad sok küzdködésnek lennie. Időnként nyomások alá kerülünk, Próbákat kell átélnünk, az erőnket próbák terhelik, de alapvetően a keresztény életnek olyan természetes módon kell folynia, mint ahogyan a kezem vagy a szemem végzi a dolgát. Ez nem azt jelenti, hogy a hited nem növekszik. Isten azt akarja, hogy a hitünk növekedjen, de azon a helyen, ahol működnünk kell. Látom, hogy néhányan a homlokokat ráncolják. Lehet, hogy kifelé nem mutatják, de belülről azért látszik. Tényleg nem hallottátok ezt még soha? Az amerikai életre nehezedő egyik átok az individualizmus. Úgy értem, hogy az egyének valódi személyiségek és az egyéniség nagyon fontos. De ha valaki önállóan, másoktól függetlenül akar funkcionálni, ez katasztrófához és csalódottsághoz vezet. Valahol olvastam egy statisztikát, amely szerint az emberek átlagosan egy ember átlagosan 1,7 személlyel osztja meg otthonát ebben az országban. Átlagosan már két ember sem képes együtt élni. Ez nem igazán a Krisztus testének a képe. Ez az egyik olyan szempont, amely szerint nem alkalmazkodhatunk ennek a kornak a gondolkodás módjához. Meg kell tanulnunk a test tagjaként élni, és másokkal együtt tevékenykedni. Istennek vannak módszerei arra, hogy tanítson minket. Talán tudjátok, talán nem, de én egyedüli gyerek voltam, nem voltak testvéreim. Ösztöndíjasként jutottam be a főiskolára és az egyetemre, nagyon sikeres voltam a tanulásban, és úgy értem el a legmagasabb brit akadémiai szintet, hogy soha nem kellett másokkal törődnöm. Nem haragudtam senkire, nem is viszálykodtam senkivel, csak nem érdekelt, mi csináltak. Nem is igazán zavart engem a bizonytalanság átka, meg kellett tanulnom egyet élni, együtt élni a bizonytalansággal. Mert nekem más volt a problémám. Ha valaki nem kedvelt engem, de nem is zaklatott, akkor nem érdekelt a dolog. Ezt gondoltam, Isten bizonyára látja, a magasan képzett vagyok, és egy igazi intellektuális munkát fog nekem adni. Aztán feleséggel vettem egy olyan hölgyet, aki nyolc örökbefogadott kislányt nevelt. Azon a napon, amikor összeházasodtunk, nem csak egy feleséget kaptam, hanem nyolc leányt is. Közülük hatan zsidók voltak, volt egy arab és egy angol kislány. Aztán később még egy kilencediket is befogadtunk, aki afrikai volt. Látjátok, Isten, hogy is mondja, bedobott engem a mély vízbe. Egyik pillanatról a másikra. Én biztosan az utolsó lettem volna azoknak a listáján, akik erre a fel feladatra alkalmasak voltak. De Isten azért tette, ezt azért tette, mert teljesen át kellett alakítania a gondolkodásomat. Tanulnom kellett másoktól. Meg kellett tanulnom, hogy a férfiak teljesen másként gondolkodnak, mint a nők. Én azt feltételeztem, hogy mindenki úgy gondolkodik, mint egy egyetemi tanár. Fe fel kellett fedeznem, hogy ez nem így van. De hála Istennek megértettem a leckét. A családom túlélti ezt a helyzetet, és ma együtt körülbelül 150 családtagot számlál a családunk. Ez bizonyságtétel Isten kegyelméről. Ha tehát Isten bedob téged a mélyvízbe, akkor nem árdhat cúzni. Lehet, hogy lenyelsz egy kis vizet, de előbb vagy utóbb belejössz. Rendben, akkor folytassuk. Olvassuk el ennek az útnak az utolsó szakaszát a hatodik verstől kezdve. Mivel pedig vannak ajándékaink, a karizmatikusok nagyon szeretik a karizmata szót, tehát mivel vannak karizmatáink, amelyek különböznek a nekünk adott adatot kegyelem szerint. A kegyelem görögül karisz, a karizma szó a kegyelem szóból származik. Ezek tehát kegyelmi ajándékok, olyan ajándékok, amelyeket nem tudunk megszolgálni. Miután te, tehát megtaláltad a helyedet a testben, Isten felszerel téged azokkal az ajándékokkal, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy működhetsz azon a helyen. Értétek? Teljesen értelmetlen, elvont módon ajándékokért imádkozni. Uram, ad nekem ezt, vagy azt az ajándékot. Először meg kell találnod a helyedet a testben, Azután tudni fogod, milyen ajándékokra van szükséged. Akkor Isten megadja neked ezeket az ajándékokat. Emlékszem arra, amikor azt a feladatot kaptam a szolgálatban, hogy imádkozzam az emberekért, hogy megszabaduljanak démonoktól. Már nagyon korán megtörtént, hogy egy férfi elhozta hozzám és első feleségemhez, Lidiához a nővérét, hogy szolgáljunk az érdekében. Akkorán néztem. Amikor rám néztem, ezt mondtam, nyolc démontól kell megszabadulnod. Csodálkozva nézett rám. Hát ezt meg honnan tudod? Én ezt mondtam, Isten bizonyára adta nekem a tudománybeszédét. De ez nem valami elvont módon történt. Olyan helyzetbe kerültem, ahol szükségem volt erre, mert ez része volt a testben vetöltött feladatomnak. Isten nem hagy téged felkészületlenül. És emlékszem, mit mondott erről Bob Mumford? A szellemi ajándékok nem játékszerek, hanem eszközök. Azért van szükségünk rájuk, hogy elvégezhessük a feladatunkat. Az ajándék nem valami extra felszerelés az autónkon, hanem a motor részét alkotja, aminélkül a motor nem működik. Az ajándékok nagyon gyakorlatiasak, nem díszítések. Akkor gyakorlatiasak, ha megtalálod a helyedet a testben, és, te és a test részeként tevékenykedsz. Isten felkészítéget. Nézzük meg az ajándékok karizmaták felsorolását. A kegyelmi ajándékoknak ez a listája nem teljes. Találtok egy másik felsorolást is az egykorintos 12. részében, és máshol is. Én 22 különböző ajándékot számoltam össze. Az egyik legig csak hogy felkeltsem az étvágyatokat, tudjátok melyik az? Szolivátos, nőtlenség. Ugye ti is ezért imádkoztok? Az egykorintus hetedik 7. részében Pál ezt mondja, minden férfinak saját kegyelmi ajándéka van, az egyiknek a házassága, nekem a nőtlenségre. Én imádkozhatom, értetek, és hogy ugyan ugyanezt megkapjátok, de nem teszem. Tehát ne korlátozzátok magatokban a szellemi ajándékok fogalmát egy-két olyan jelenségre, mint a csodatevés gyógyítás profitálás, mert ez az ajándékok, mert az ajándékok skálája igen széles. Itt azt hiszem, hét ajándék szerepel, ugye? Vagy nyolc. Nézzük meg, hatodik vers. Mivel pedig a nekünk adatot kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ezerint szolgálunk is. Ezt a fordítottok tették hozzá, de szerintem jogszerűen. Ha profétálás adatot, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert nagyon sokan, akik elkezdenek profétálni, izgalmas es eredményeket várnak, és teljesen elveszítik az eszüket. A hitük mértékén túl profétálnak, és olyasmiket mondanak, amit nem Isten vettek, és sok esetben hatalmas zűrzavart idéznek elő. Meg kell mondanom, hogy fenntartásaim vannak azokkal szemben, akik proféciákat mondanak rólam, ha ezt hivatásos profétaként teszik. Már nagyon sok proféciát mondtak rólam, amelyekért nagyon hálás vagyok Istennek. De nem megyek oda senkihez, mint ahogy egyesek. Oda mennek a jövendőmondóhoz, hogy megtudja, mi fog velem történni. Mert ezek az emberek időnként jövendőt mondanak, nem profétálnak. A kettő nagyon közel áll egymáshoz, csak egy hajszál választja el a profétálás igazi szellemét és a jövendőmondás szellemét. Csak gondoljatok a rabszolgalányra Filippiben. Amikor Pál és Silás megérkezett, a lány mindenhova követte őket, és ezt kiabálta. Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik megmutatják nektek az ödvösség útját. Minden egyes szava igaz volt. Természetfeletti módon tudta ez, de nem a Szent Szellem által. Pál végül boszós lett, és kiűzte belőle a jövendő szellemét. Azt szoktam mondani, hogy a mai misszionáriusok a jövendőmondó egyház képviselői. Ez nem normális jelenség. Nagyon nagy, és valós ma ez a probléma a profétálás elbúriánzása. Hála legyen Istennek a profétálásért, de a valóság talaján kell maradnunk, és vigyáznunk kell, nehogy belekeveredjünk az ellentétébe, a jövendő mondásba. Tehát a hit mértéke szerint kell profétálni. Ne lépj túl a hiteden. Ne feszíts túl magad. Látom, milyen az, amikor az emberek erőlködve próbálnak valami eredményt elérni, és ezzel súlyos problémákat idéznek elé. Legyen az gyógyu, gyógyulás, vagy bármi más. A, leg, a legizgalmasabb gyógyulások szolgálatom során úgy szoktam mondani, hogy véletlenül történtek meg. Egyiket sem tervezte. Egy hölgy, akit a karizmatikus mozgalomba jól ismernek, odajött hozzám két évvel ezelőtt havaiban. A férje ezt mondta, imádkozzatok a feleségemért. A súlyos szívműtétre van előjegyezve. Egyetlen porcikám se kívánta, hogy imádkozzam érte. Borzasztóan fáradt voltam, egy összejövetel után történt, és ezt gondoltam, itt van az a szolgáló testvér, ha ő nem imádkozik a feleségért, akkor én mit tehetek érte? De azért imádkoztunk érte, aztán teljesen megfeledkeztünk az esetről. Tavaly októberben találkoztam ezzel a hölgyel Nagy-Britanniában, és elmondta, hogy teljesen meggyógyult. Nem kellett megoperálni. Mi nem terveztük, de nagyjából ugyanúgykor történt havain. Mint ha máshol nem is történne semmi. De havain együtt ebédeltünk egy férfival, aki egy nagyon jelentős könyv szerzője, az a címe, hogy Target Earth, és evét közben elmondta, hogy a feleség egy gyógyíthatatlan beteg, a teste nem tud elég proteint feldolgozni, nem tudja megemészteni a fehérjét. Már az egyik egyetemi klinikán is megvizsgálták őt. Ezt mondták neki, nem tudunk önnek segíteni, de szeretnénk tanulmányozni a statisztikai adatokat, hát ha másnak tudunk segíteni. Ebbé után, miközben visszamentük a parkolóba, Ruth, ezt mondta a hölgynek, úgy érzem, imádkoznom kell önért. Megérkeztünk a parkolóba, nem kaptunk se le kijelentést, nem szólt a dicséret, és Ruth imádkozott érte. Én ott álltam, és csak ennyit mondtam. Amen. Néhány hét múlva megtudtuk, hogy ez a hölgy csoda folytán meggyógyult. Szintiszta csoda volt. Az orvosok nem tudtak rajta segíteni. Tehát ezt akarom mondani, ne erőltessétek. Ha történje meg természetes módon. Hadd áradjon ki. A Szent Szellem olyan, mint az olívaolaj. Az olívaolaj kifolyik, nem valami sűrű massza, hanem nagyon sima. Nézzük meg a többi lehetőséget. Ha szolgálat. Ezt diakonusi szolgálatnak is szokták nevezni. Ha diakonus vagy, a diakonus szó, a szolgáló másik fejezése. Gyakran úgy gondolom, hogy a baptisták egy kicsit mások, mert a diakonusok tanácsát szolgálók tanácsának nevezik. Igen, vagy nem? Valóban szolgálóknak kellene lenniük, mert a diakonus szó a görög szolga kifejezés fordítása. Ha tehát szolgáló vagy, akkor szakosodja szolgálatra. A szolgálat kész művészet. Tudtátok ezt? Valamit megtanultam azokról, akik szolgálnak, mert mindig van mell vannak mellettünk ilyen emberek. Ha valaki szolgál valakit, akkor nem úgy teszi a dolgokat, ahogyan szerinte tennie kellene, hanem úgy, ahogy a kiszolgált személy akarja. Még akkor is, ha nem tartja helyesnek. Ez művészet. Hozzá kell igazítani a gondolkodásodat, valaki másnak a gondolkodásához, és úgy kell tenned a dolgodat, ahogyan ez a valaki akarja. Nagyon sok fiatal nő szolgált már Ruth keze alatt, és valamennyien csodálatos munkát végeztek. De voltak közöttük olyanok, akik valóban kaptak ajándékot a szolgálatra. Ez egy ajándék. Ez nem fejlesztheted ki magadban. De óvatosan kell fogalmaznom, mert ez a kazetta bárkinek a kezébe kerülhet. El akarom mondani, hogy mindegyik lányt nagyon nagyra értékelem. Folytasuk. A tanító a tanításban. A Biblia azt mondja, hogy ne legyen közöttünk túl sok tanító. Tudtátok ezt? Jakab levele, harmadik rész. Csak akkor legyél tanító, ha Isten élhe elhívott erre. Tudom, hogy Isten elhívott engem. Nem tudom, hogy jó vagy rossz tanító vagyok-e, de egy valamit tudok. Isten kifejezetten elhívott engem arra, hogy az ige tanítója legyek. Képtelen vagyok megállni, hogy ne tanítsak. Lehet, hogy megállok az utcasarkon, és elkezdek tanítani, mert ez van bennem. De hallottam már olyan embereket tanítani, akik azt állították magukról, hogy ajándékokról van a tanítása, de ez nem igaz. Right. Exalt, rendben. A buzdító a buzdításban. Nagyon sokan megkapják a buzdítás csodálatos ajándékát, de ez nem tanítás. Ne akarj tanító lenni, ha buzdító vagy. Maradj meg a saját mesterségednél. Vannak csodálatos evangélisták, de ha tanítókká válnak, akkor minden alkalommal, amikor kinyitják a szájukat, legszívesebben betömném. Az adakozó egyszerűségben. Az adakozás vajon szolgálat? Igen, ez egy szolgálat, egy ajándék. Tehát szabadságban állít, de jobb az, hogy egyszerűségben. Nem szabad nagy hűhóval adakozni. Nagyon hálás vagyok azoknak, akik támogatják a szolgálatomat, de rájöttem, hogy vannak emberek, akik manipulálni akarnak engem az ajándékokkal. Ezzel nagyon kell vigyáznunk, hogy ne hagyjuk magunkat befolyásolni sem haladok olyan gyorsan, mint kellene, de ezeket tudnatok kell. A következő a könyörülés. Ez is ajándék. Olyan ajándék, amivel én nem rendelkezem. Számomra az a feladat, hogy meglátogassak valakit a kórházban, Erőmön felüli feladat, csak akkor teszem, ha elkerülhetetlen, de vannak barátaim, akik rendszeresen bemennek kórházakba, Számukra ez egy természetes ajándék. Nagyon drága és csodálatos ajándék. Állát adok Istennek azokért az emberekért, akik megkapták a könyörölés ajándékát, amivel szolgálhatnak felém. De tudom magamról, hogy én nem kaptam meg ezt az ajándékot, kötelességből teszem, ha elkerülhetetlen. Vannak, akik csak akkor boldogok, ha könyöröletességet tanúsíthatnak. Ha ez az ajándékod műveld, bármilyen ajándékot kaptál, műveld azt. Folytassuk, van itt még valami. A könyörölő pedig jókedvel. Akkor ennek a végére értünk, most megérkeztünk a fejezet következő szakaszához. Most ezt kellene áttanulmányoznunk, de nem tudom, mennyi időnk van még. A kulcs szó, vagy a legfontosabb kifejezés itt, képmutatás nélküli szeretet. Amint a fejezetet végigolvassuk, újra meg újra azt látjuk, hogy a teljes keresztény élet kultfeje a szeretet. Pál ezt a szakaszt is a szeretettel indítja. Ezt mondja, őszinte szeretet. És ebben a fejezetben minden más a szeretetből származik. Ez nem egy sor szabály, amelyet be kell tartanunk, hanem útmutatás arra nézve, hogyan kell irányítani azt a szeretetet, amelyet Isten a szívünkbe helyezett. Értitek a különbséget? Tegyük fel, hogy meg kell locsolnod egy hatalmas kertet öntözőkonnával. Újra meg újra oda kell menned a kerti csaphoz, hogy széthord, széthord a vizet, már nagyon meleged van, folyik róla a víz, mert nagy a kert. Erre valaki ezt kérdezi, miért nem próbálod meg a locsoló tömlővel? Rácsatlakoztatod a csapra, megfogod a végét, és csak annyit kell tenned, hogy húzod magad után a tömlőt. A tömlővel a kezedben csak irányítanod kell a vizet, hova essen. Erről itt Pál. Így kell irányítani a tömlővel a vizet, de ha nincs víze csapban, ha nincs benned szeretet, akkor nincs is mit irányítanod. Ne akarj ebből egy sor szabályt csinálni. A kert megöntözésére vonatkozó javaslatok, akkor érvényesek, ha van tömlőd. Ha nincs tömlőd, akkor az legyen az első dolgod, hogy kerítesz egyet, és rácsatlakozottatod a csapra. Ne próbálkozz azzal, hogy egy sor fárasztó, vallásos szabály betartásával éled meg a keresztény életet. Nem ez a keresztény élet. Azt hiszem, felolvasom az 1 Timóteus 1 5, és különösen ebben a fordításban, mert ez annyira jó. 1 Timóteus 1: Utasításaim célja a szeretet amely tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakad. Utasításaim célja a szeretet. Igaz ez ránk nézve a szolgálatban? A szeretetre irányulnak a tetteink? Aztán Pál így folytatja. Ha, vala ha bármi más teszel, csak az idődet vesztegeted. Minden, amit az egyház tesz, és ami végeredményben nem a szeretetre irányul, csak időpocsékolás, fölösleges erőfeszítés. Milyen sok időt... Elveszteget, sok gyülekezet. Most térjünk vissza a tömlőhöz. Nagyon gyorsan kell haladnunk. Csak meg akarom mutatni, hol vannak a kertben azok a különféle virágok, amelyeket meg kell locsolnod. Iszonyadjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Azt hiszem, 12 ilyen jó dolog. És fel van itt sorolva. Gyűlöljétek a gonosz, teressétek a jobb. Most nem fogok visszalapozni az igei hivatkozásokhoz. Erre nincs időnk, de a 45. Zsoltán 8. verse egy profétai ige Jézusról, a Messiásról. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért Isten, a te Istened megáldott téged. Miért áldotta meg Isten Jézust? Mert szerette az igazságot, és gyűlölte a gonoszságot. Nem lehet semleges a gonossággal szemben. Ha szereted Istent, akkor szereted az igazságot. A 97. Zsoltár 10. verse ezt mondja. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Akik igazán szeretik az Urat, semmiféle kompromisszumot nem köthetnek a gonossággal. Akkor folytassuk. a következő jó dolog. A 10. versben. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt figyelmesen. Aztán ezt mondja. A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzőek. Legyetek odaadóak egymás iránt, és előzzétek meg egymást a tiszteletadásban. Több tiszteletet adjatok másoknak, mint amelyet magatoknak szeretnétek. Régebben ezzel nagyon sok gondom volt, mert így gondolkodtam, hogyan tisztelhetném ezt a testvért, amikor szerintem ő nem olyan jó, mint én. Tudom, hogy nektek soha nincs ilyen problémátok. Aztán megláttam itt, és mondta. Azok, akik másokhoz hasonlítják magukat és másokhoz mérjék magukat, nem bölcse. Felismertem, hogy csak egyetlen szabály létezik, szabvány létezik, mégpedig. Jézus. Úgy van. Ha ő hozzá éred magad, nagyon könnyű lesz másokat magad elé helyezni. Menjünk tovább. 11. vers, a 3. A szolgálat készségben fáradhatatlanok, a szellemben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Én ezt így fordítottam, ne legyetek lusták, hanem szorgalmasak. Olvasátok végig a Bibliát, és találjatok benne súlyosabb bűnt a lustaságnál. Az iszákosság bűn, de a lustaság még annál is rosszabb bűn. Azt fogjátok tapasztalni, hogy a Biblia sokkal súlyosabban elítéli a lustaságot, mint az iszákosságot. Igazán furcsa, hogy toleráljuk a lustaságot a gyülekezeteinkben, az iszákosságot nem törjük meg. Tudom, hogy a ti gyülekezetetekben nincsenek lusták. Tudom, hogy nincs senki, aki lusta lenne olvasni a Bibliát, lusta lenne imádkozni, vagy lusta lenne meglátogatni másokat. Tudjátok mi a lustaság? A római katolikusok ezt halálos bűnnek nevezik. Rendben. Hol is tartottunk? A második részben. Szolgáljátok az Urat szenvedélyes odaszántsággal. Nagyon szeretem ezt a kijelentést, amit valaki így fogalmazott meg. Jézus szenvedélyesen szeret minket, és azt akarja, hogy mi is szenvedélyesen szeressük őt. Hadd tegyem fel a kérdést. Szenvedélyesen szeretitek az urat? Olyan feleségem van, aki szenvedélyesen szereti az urat. Ezt egészen biztosan elmondhatom a feleségemről. Ma délelőtt véletlenül éppen nincs itt, ezért megragadom a lehetőséget arra, hogy azt elmondjam. Szenvedélyes odaszánsággal szereti az urat, amely egyházban nagyon kevés igazi szenvedélyt lehet tapasztalni. Rá kell csatlakoztatnunk a tömlőt a csapra. Folytassuk, 13. vers. A szentekkel vállaljatok közösséget, szükségeikben gyakoroljátok a vendégszeretetet. Én ezt így fordítanám, osszátok meg javaitokat, hívőtársaitokkal, gyakorolva a vendégszeretetet. A vendégszeretet is szolgálat, tudtátok ezt? Isten néhányatokat ezzel áldott meg. Műveljétek ezt szolgálatként, és használjátok fel Isten dicsőségére. Emlékezzetek arra, amit Jézus mondott. Ne a gazdagokat hívjátok meg, hanem a szegényeket, a vakokat, azokat, akik nem tudják nektek visszafizetni. És aztán csodálatos ígéretet tett, a feltámadáskor majd Isten visszafizeti nektek. Ha most megkapjátok a jutalmatokat, akkor a feltámadáskor nem kaptok majd semmit. Ha most le tudtok mondani a jutalomról, akkor az eljövendő korban kapjátok meg a jutalmatokat. Azután a 14. Vers, annyira Pontos. Áldjátok azokat, akik küldöznek titeket. Áldjátok, és ne átkozzátok. Mennyire találjátok könnyűnek, hogy megáldjátok azokat, akik küldöznek titeket. Azt kell mondanom, most írok egy könyvet ezzel a címmel, átok vagy áldás, most nagyon foglalkoztat ez a téma. Ha Isten nem vesz a kezébe, akkor nem tudom befejezni a könyvet. Nem jutok arra a fegyelemre, hogy rendszeresen meg tudjak bocsántani azoknak, akik valamit elkövettek ellenem, és meg tudjam áldani őket állítom nektek, hogy ez új szintre emelt fel engem, és azokról az emberekről, akik ajás módon vagy durván viselkedtek velem, vagy akadályoztak valamiben, ezt tudom mondani, Uram, megbocsátok nekik, és miután megbocsátottam, megáldom őket a Te nevedben, Uram. Tehát, ha áldást akartok magatoknak, akkor javasolhatok valamit. Viselkedjetek velem hitvány módon, és én megáldalak titeket. De akkor még Isten el kell számolnotok. Ha az áldásra gondolok, eszembe jut az asszony, akinek volt egy alabástrom szelencei, amelyben igen drága kenet volt. Keresztényként azt az, egy, az az egyik legnagyobb kiváltságunk, hogy megállthassok másokat, mert másokat megálltani Isten szerint Azt hiszem, nagyon sokat tennivalunk, nagyon sok az ellenségünk. Ilyenkor gondoljatok arra a nőre, aki megkente Jézust, ezzel a rendkívül drága kenettel, amelynek az értéke körülbelül egy évi fizetéssel egyenlő. Az emberek kritizálták az asszonyt, mert csak a kenetre tudtak gondolni. Értitek? Lehet, hogy neked is van ilyen keneted, ilyen parfümöt. Ha oda viszed a parfümöt az emberekhez, akkor ők talán bírálni fognak téged, de akkor is megkapják a kenetet. Emlékeztek, mit mondott Jézus? Hagyjátok őt békén, ne bíráljátok őt, mert jót tett. Amikor hirdetik ezt az evangéliumot, arról is beszélni fognak, amit ő tett. Így viszonyul Isten azokhoz, akik kiöntik a drága kenetet. Az áldás megfelel a kenet kiöntésének. Amikor megáldasz másokat, attól kezdve jó illat vesz körül. Tovább kell mennünk, sok dolgunk van. 15. vers. 15. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Újból azt kell mondanom, hogy a feleségem ebben példamutató. Nagyon tud örülni, és nagyon tud sírni. Én messze nem vagyok ilyen jó ezen a területen. Ez az igazság. A probléma itt az önközpontosság. Mindaddig, amíg meg nem szabadulsz az önközpontosságtól, nem tudsz együtt örülni az örülőkkel, és együtt sírni a sírókkal. Hadd mondjak valamit. Ha jó alany akarsz lenni a boldogtalanság számára, akkor csak ápolgasd magadban az önközpontosságot. Garantálom, hogy boldogtalan leszel. 16. vers. Egymás a legyetek, ne legyetek nagyra vágyók, hanem a kicsinyekhez, tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatokkal szem, önmagatok szemében. Ugyanaz a hozzáállás kell ehhez is, mint a másokkal való síráshoz. 17. verszt szeretném felolvasni a, a Prinzféle változatot, a többit ti is elolvasatjátok. Éljetek harmóniában, alázatosan, ne legyetek arrogánsak, és feltétlenül kerüljétek el a büszkeséget. Mert a példabeszédek könyve ezt mondja, a romlás előtt jár a kevésség. A visszálykodások, széthúzások alapvető oka a büszkeség. 17. vers. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Azt hiszem, erre vonatkozik a később olvasható ige. Adjatok helyet Isten haragjának. 19. versé. 18. vers. Őszintén törekedjetek békességre mindenkivel. De nem lehetek békében mindenkivel. Vannak, akikkel nem lehet kijönni. De amennyire tőletek függ, mindenkivel békességben éljetek. Vigyázzatok a saját emésztőrendszeretekre. Hányszor előfordul, hogy görsben van a gyomrunk, mert neheztelünk, keserűek vagyunk, nem bocsátunk meg. Békesség. A Héberben a békesség szó, a salom teljességet jelent. Csodálatos szó. Ha békességet adsz, békességet is fogsz kapni. Folytassuk. 17. vers. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. 18. vers. Őszintén törekedjetek békességre mindenkivel. 19. és husa. 20. vers. Soha ne fizessetek gonoszszal a gonoszságért, hanem jóval. És ha valaki rosszat tesz veletek, ne álljatok, bosszút, magatok. Pál mond valami rémületes dolgot, adjatok, helyet Isten haragjának. Ez ijesztő. Ha ti nem váltok bosszút, akkor Isten fog értetek bosszút állni. Melyik a rosszabb, ha egy ember, vagy ha Isten áll bosszút? Ha valaki saját maga bosszút áll, attól nem igazán félek. De ha Isten a kezébe veszi annak az embernek az ügyét, akkor nagy bajban vannak. Nem tudsz annál rémületesebb dolgot tenni, mint hogy hátra lépsz, és ezt mondod, én nem állok bosszút. Majd Isten számol veled. Ezzel eljutottam a csodálatos utolsó vershez. Nem ez az utolsó, de most ezt veszem utolsóként. Jó cselekedetekkel száj szembe a gonoszal és azzal győz le. Az ellenkező szellemmel válaszolj. Ez Lauren Cunningham, a Wyvern alapítójának tanítása. Az ellenkező szellemmel válaszolj. Néhány példa. A gyűlöletre szeretettel válaszolj. A keserűségre kedvességgel válaszolj. A haragra gyengéden válaszolj. Rossz emberekkel soha ne szállj szembe a saját szintjükön. A gonoszt jóval le. A jó az egyetlen dolog, ami elég erős a rossz legyőzésére. De ez elég erős. Tehát, vagy legyőz minket a gonosz, vagy mi győzzük le a gonoszt. De tudjátok, kinek készült a menny? Kinek? A győzteseknek. Úgy van. Amen. További tanulmányozás céljából javasoljuk még a motiváció Isten akaratának megcselekvésére,